Joan dena Menduaren 22an 60 langilek Sebastian Hiriart lankidetaren sustenguz greba egin ondotik, bere kaleratze ofizialaren esperuan segitzen du honek. Berez urtarrilaren 18 arteko epea du zuzendaritza kaleratzea ofizialki karta bidez komunikatzeko eta sindikatua bertzalea bildur da zuzendaritzak ezote duen lantegia gabonetako oporretan itxita dagoenez baliatuko karta egunotan igortzeko kontrako mobilizazio azkarrak ekibiteko xedez. Izan ere lantegia itxita da egunotan, erran bezala, urtarrilaren bian zabalduko bitu sokoak bulego zerbitzuak eta urtarrilaren iruan produkzioa lantegian. Egun hortan hainkustu bilduko da zuzendaritza batzordea eta janeko komunikatu ez da dute bertan hartu berko lukete erabaki bat Sebastian Iriart langilearen kanporaketari buruz. Oroitara ziberbaita, zuzendaritzak, kaleratze prozeburaidek ideolarik, produkzioaren zenbakiak betetzen ez dituela, argodiatu duen bitartean lab sindikatuak argi utzi duela. Greba mugimendu sindikaletan parte hartu izanagatik, zigortu nahi dutela.